Ця звістка збентежила українську громаду, оскільки професор Віктор Платонович Петров, псевдоніми Віктор Бер і Домонтович, був особою загальновідомою і шанованою, як енциклопедично освічений гуманітарій, що легко і багато писав з філософії, філології, передісторії, етнографії, а час від часу друкував цікаву модерну прозу. Особливого Ореолу надавало вченому і письменникові його минуле, адже всі знали, що в Києві у 20-ті роки Петров займав показне місце в Українській академії наук, де редагував журнал «Етнографічний вісник», багато літ приятелював з Миколою Зеровим та іншими неокласиками. І в Києві ж таки... А еміграція це цінувала, видав низку ґрунтовних праць про Сковороду і Пантелеймона Куліша. Коли неповернення Петрова з двотижневої великодньої відпустки стало доконаним фактом, провід Наукового товариства імені Шевченка та Українського вільного університету звернувся до німецької та американської окупаційної влади, а також до центрального представництва української еміграції, прохаючи про пошуки по таборах переміщених осіб. За справу взявся, зокрема, голова Ресорту внутрішніх справ ВОУНР Рябишенко, оскільки він скоро тому помер, все безнадійно зависло. Одне слово «невдовзі» стало ясно, що довге вижидання і хаотичні розшуки призвели до виразного нульового результату. Запонувала думка, що серед живих Віктора Петровича нема. Паризький журнал «Україна», його зразково редагував дослідник Мазепи і Орлика Ілько Борщак, почав друкувати різні біографічні матеріали, зокрема спогади про нього. Перший написав такі спогади, написав з властивою йому легкістю і близьком Юрій Шерих, ще один приятель Петрова, якого ми знаємо тепер як академіка Юрія Шевельова. Оцінки, які він дав тоді своєму нещасливому колезі, були щонайкращі. Він стояв незмірно вище від більшості еміграції своєю культурою і самою площиною свого мислення завжди спрямованого на синтезу, на широкі узагальнення, а не на щоденну гру амбіцій і взаємопідкопувань. Якщо його загибель не була безглуздним випадком, то треба визнати, що його вбивці добре знали, що саме вони робили. Петро був однією з найбільших, якщо не найбільшою інтелектуальною постаттю серед української еміграції, один із дуже небагатьох, то міг сказати своє слово в розвитку світової думки. І це було ударом, розрахованим на далеку дію, бо вплив Петрова на українську еміграцію тепер був надто малий, фактично ніякий, а вже у політику він і зовсім не втручався. Треба сказати, що серед мельниківців побутувала підозра, ніби з Петрова міг бути і радянський агент. Коли він робив доповідь, про головні напрямки Шевченко-знавства, то наголосив на тому доброму товаристві, до якого потрапив на засланні Шевченко. І деякі його слухачі побачили в цьому не що інше, як ледве приховану апологетику радянських таборів, де мовляв, люди теж потрапляли часом до добірного товариства. Все ж таки редакційна стаття Багрянівських, Українських вістей висловилась у тім сенсі, що чутки, нібито професор Петров покінчив самогубством або утік до Собетрів, насправді поширює совєтська агентура з наміром замести сліди свого злочину і водночас посіяти дух недовір'я і розбрат серед нашої еміграції. Вичини Юрія Шереха про незацікавленість Петрова політикою теж прозвучало тоді вагомо. Більше того, Шерех написав, що Віктор Петров більшовиків попросту боявся. Він утік з одного баварського міста до іншого, як тільки в першому з'явилася радянська репатріційна комісія. Він утік з табору ДП, коли там почався скринінг